X. az Úr Vagyunk Istenek, kiknek az ember elfelejtett nevet adni. Gyengék és megalázottak, csonka mankóinkkal a fekete űrt szurkájuk. Hamusszürke, feslet ábrázatunk az élet fölött lebeg. Alszik, de sohasem álmodik bennünk a szörny. Az apokalipszis emlékével. Hol a lovas? A trónra vedli árnyékát, bűnt lopva halhatatlanok közé, alkonyát követve moshajunk odafönt kőbe fullad. Csillagpor hull alá, a láncra vertengere is.